20. A távolban láttuk Muszakala fényeit, 2008 februárja volt. A tankjaink egy kikötőben álltak, mi pedig a zsákjainkból vacsoráztunk és halkan beszélgettünk. Az étkezés után éjfél körül a rádióhoz mentem. Egy spártan hátsó ülésén ültem, a nagy ajtó nyitva, az íróasztalt lehúztam és a rádiós híreket jegyzeteltem. Az egyetlen fényem egy halványizzó volt a fejem fölött, ami egy dróton lógott. A csillagok a sivatagi égbolton fényesebbek voltak, mint ez az izzó, és azok közelebbinek is tűntek. A rádiót a Spartan akkumulátoráról működtettem, ezért időnként beindítottam a motort, hogy az akkumulátor feltöltődjön. Nem akartam nagy zajt csapni, mert féltem, hogy felkeltem a tálibok figyelmét, de nem volt más választásom. Egy idő után rendbetettem a spártánt, töltöttem magamnak egy csésze forró csokoládét a termoszból, hogy felmelegedjek. Semmit sem ért. A sivatag naplemente után dermesztő hideggé vált. Sivatagi harci ruha, sivatagi csizma, zöld puffer, gyapjusapka volt rajtam, de még mindig reszkedtem. Erősebbre állítottam a rádió hangerejét, Próbáltam kivenni a hangokat a recsegés és zúgás között. Küldetés jelentéseket forgalmaztak. Póstai küldeményekről szóló információkat közöltek. Üzenetek voltak a hálózatán keresztül, amelyek közül egyik sem vonatkozott az én századomra. Azt hiszem, hajnali egy óra körül lehetett, amikor több embert hallottam, akik a Red Foxról beszéltek. Zéro alfa. A parancsnoksági tiszt azt mondta valakinek, hogy Red Fox így, Red Fox úgy. Firkáltam néhány jegyzetet, de abba hagytam az írást, és felnéztem a csillagokra, amikor hallottam, hogy említik a c -századot. A rádió forgalmazásából világosá vált számomra, hogy ez a vörös róka bajban van, semmi kétség. Rájöttem, hogy Red Fox, azaz vörös róka, egy személy volt. Valami rosszat tett? Nem. Mások tervezték, hogy rosszat tesznek vele? Igen. A rádiós hírekből ítélve Red Foxot meg akarták ölni. Lenyeltem egy újabb korty forró csokoládét, rápislogtam a rádióra, és hirtelen megvilágosodtam. Rájöttem, hogy Red Fox, azaz vörös róka, én vagyok. Most a rádióadásból még egy kiderült, hogy Red Fox álcája lelepleződött, hogy az ellenségnek kiszolgáltatottá vált, és hogy azonnal ki kell hozni a harctérről. Bassza meg! mondtam. Bassza meg! Bassza meg! A gondolataim visszarepültek ítomba. A róka, akit betépve pillantottam meg a vécé ablakából. Tehát mégiscsak egy hírnök volt a jövőből. Egy nap egyedül leszel, kíső a sötétben, vadászni fognak rád, mint rám, Meglátott, hogy így lesz. Másnap járőrözni mentünk, és én teljesen paranoiás voltam, aggódtam, hogy felismernek. Szorosan felhúztam az arcomra a semagot, elsötétített síszemüvegben voltam, miközben a fejemet forgattam ide-oda, és az ujjaim szorosan a géppisztolyom ravaszán tartottam. Szürkület után a különleges erők begyűjtöttek, a csinokjukat két apacs kísérte, akikkel rádión keresztül beszélgettem. Átrepítettek a völgyön, vissza az Edinburgh fobbázisra. Sötétben szálltunk le, és semmit sem láttam. Berohantam a táborba, majd a zöld parancsnoki vászonsátorba, ahol még sötétebb volt. Egy nyikorgást hallottam. Gyenge fény gyúlt fel. Egy férfi állt előttem, és egy kis villanykörtét csavart épp a tetőről lelógó foglalatba. Edezredes. Hosszú arca hosszabbnak tűnt, mint amilyenre emlékeztem, és hosszú zöld kabátot viselt, mintha egyenesen az első világháborúból származna. Elmondta, mi történt. Egy ausztrál magazin leplezett le, és közölte a világgal, hogy Afganisztánban vagyok. A magazin jelentéktelen volt, így először senki sem vette észre, de aztán valami amerikai csirkefogó felkapta a sztorit, feltette a honlapjára, és ezt kapták fel a firkászok. Most már mindenhol ott volt a hír. A tejútrendszer legrosszabbul őrző titka az volt, hogy egy bizonyos Harry herceg Helmont tartományban tartózkodik. Szóval itt a vége. Edezredes bocsánatot kért. Tudta, hogy nem ekkor és nem így akartam befejezni a szolgálati időmet. Másrészt azt akarta, hogy tudjam, a felettesei már hetek óta sürgetik, hogy visszahívjanak, úgyhogy szerencsém volt, hogy a bevetés nem lett rövidebb. Elkerültem a hatalmon lévőket és a tálibokat, és sikerült egy tisztességesen hosszú szolgálatot teljesítenem kitűnő eredménnyel. – Bravo! – mondta. – Már majdnem könyörögtem, hogy maradhassak, de láttam, hogy nincs rá esélyem. A jelenlétem mindenkit komoly veszélybe sodorna körülöttem edezredest is beleértve. Most, hogy a tálibok tudták, hogy az országban vagyok, és hogy nagyjából hol, mindent bevetnének, hogy megöljenek. A hadsereg nem akarta, hogy meghalljak, de ez ugyanaz a történet volt, mint egy évvel korábban. A hadseregnek különösen fontos volt az is, hogy mások se halljanak meg miattam. Én is osztottam ezt a nézetet. Megráztam edezredes kezét, és elhagytam a sátrat. Felkaptam a kevés holmimat, gyorsan elbúcsúztam, aztán visszaugrottam a csinokra, amelynek rotorja még mindig forgott, indulásra készen. Egy órán belül újra kandahárban voltam. Lezuhanyoztam, megborotválkoztam és felkészültem, hogy felszállhassak az Angliába tartó nagy gépre. Más katonák is ott nyüzsögtek, akik szintén a beszállásra vártak. Az ő hangulatuk egészen más volt. Mindannyian újjongtak, hazafelé tartanak. A földet bámultam. Végül mindannyian kezdtünk rájönni, hogy a beszállási folyamat rendkívül sokáig tart. Mi tart ilyen sokáig? kérdeztük türelmetlenül. A személyzet egyik tagja azt mondta, hogy egy utolsó utasra várunk. Kire? Egy dán katona koporsóját pakolták be a raktérbe. Mindannyian elhallgattunk. Amikor végül beszálltunk és felszálltunk, a gép elején lévő függöny rövid időre felhúzódott. Három fickót láttam kórházi ágyakon. Kicsatoltam a zövemet, felsétáltam a folyosón, és három súlyosan sérült brit katonát láttam meg. Az egyiknek a jól emlékszem pokolgép okozta szörnyű sérülései voltak. A másik tetőtől talpig műanyagba volt csomagolva. Annak ellenére, hogy eszméletlen volt, egy kémcsövet szorongatott, amely a nyakából és a fejéből eltávolított, darabokat tartalmazta. Beszéltem az őket ápoló orvossal, és megkérdeztem, hogy a fiúk életben maradnak-e. Nem tudta, de még ha túl is élik, azt mondta, nagyon nehéz út áll előttük. Haragudtam magamra, amiért ennyire önző voltam. A repülőút hátra lévő részét azzal töltöttem, hogy azon a sok fiatal férfin és nőn gondolkodtam, akik hasonló állapotban mennek haza, és mindazokon, akik egyáltalán nem mennek haza. Azokra az otthoniakra gondoltam, akik nem tudtak semmit erről a szörnyű háborúról. Sokan ellenezték, de kevesen tudtak róla bármilyen átkozott dolgot is. Azon tűnődtem, hogy miért. Kinek a dolga volna elmondani nekik, hogy mi is folyik itt? Ó, igen, gondoltam, a sajtónak.